Zinez, biziki pozik uh, konzertan, bai, placer, placer biziki, placer uh, handi bat hartu nuen, zinez. Zoriona, Euskal Herriko hainbat hiriburutan egon ondotik, Donostian, Bilbon eta Iruñan e, ba egon ondotik, orain e, baionara iritsiko dira, baloreak, taldekoak, eta azken kontzertua, Baionan izango dute igande honetan, harratxaldeko bustetan loga aretoan. Babaloreak proiektuaren sorburuan den Jose Arrazkinekin mintzatu gara, eta beraukerrandi guai, gandekoa, prinsipioz, azken kontzertua izango dela aurtengoa ba principios va ba, iona cosas izango da eh, hainbat da betezatik eta hainbat topitatik erakundetatik behi izan ditugute baina bueno beti ere zerbait egiten badago ba bueno orain bezala eh? zerbait oso zaindua oso, oso txukuna eta bueno eh Principioz hau izango azkena bai. Zerbait txukun ateratzen bada, behar bada, berriz entelanteatu, familie eta txikie eta denokereo gotan ba zerbait egiteko azmoz, baina principioz hau izango da azkena bai. Eta ongi mimatu matu duze, orain arteko kontzertuak hongi zaindu dituzze, antolakuntza hondia izan da atzetek? Bueno, bai, azkenean, guk bueno, ematen dugun lantaldea oso hondia, ematen dugun konzertuetara, zuzunekoetara, eramat den duguna izan, e, normalean da, hiru musikari profesional, bost txikiak besten, gero, orkezle bat, hori holtza ganean dagona, holtza atxean, harkiteknikaria e, dago, monitore teknikaria, pea teknikaria, gero ere e, zuzundari e, stage, zuzundari bat ere badago, ero e, arte zuzendariare badago eta, bueno, azkenean, ba, bueno, gailagun inguru horrela gauza, ba, guru belarri, bai, oholtzak ginen eta, eta, bueno, oholtzak ikampo, ez, eta, bueno, bai, azkenean, antala kontzatxukuna da, bai. Uh -huh. e, baloreak e, talaren diska dagoeneko ezaguna dugu, oholtzak gainean ikusiko gauza bera da, edo aski kontzertu berezi izango da? Bai, bueno, e, oholtzak gainean e, igartzen duguna gu guen, e, bera barzabaleki gaitzitako ipuinean oinarrituta dago, gure, gure txatekin egindako ipuin batean ilusia izpibatu diturikoa eta, bueno, e, ipuine honetan, ba, lanzen dira, ez, guk landutako bizabalioiek eta, bueno, hori da gildoa, ez, e, ikuskizunaren mildoa eta, bueno, hortan oinarritunan dut du, gehiago esango, beraz, ba, eta lau garritunak ba, gerturatu den e, horrek entzune eta ikusialitengo duzkizunaren Biak Pasarrerak oraindik ere geratzen dira, beraz informazio horiak izue baloreak webgunean duz.